dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndroza në, në takimin e fundit kemi përmendur porosin e Imam Shafiut, Allahu xhalle valahem shëroft, e cila përbën të në vetë nëse më thật një varg msimesh dhe porosish që i dha ky dietar i madh në fund të jetës së tij. Ndërsa sodjemin takimin me porosin të cilën edha gjithashtu një djetari madh i njohur në prak të vdekes e ti, dhe një përëse cila nështë ta më tepër është praktike se që është teorike. Por, se të qofë nga njerës të më dha njerë mësën gjitha aspekt, edhe nga teoria tyre, nga praktika tyre, mësën nga të folit e tyre, për mësën nga heshti e tyre e kësë mërat. Andaj dhe të përmeni sëtë, Porasin e imam Ahmedit Rahimahullahi, Ahmed ibn Hambal, Allah më shërofë që edha në fond të edhës të ti. Kosh është imam Ahmedit? Êshtë një nga djetarë të mëdhenjë, i cili ushua në të gjitha shkenca, dhe që nërishë në shkencën e hadithit, në mbledhë në hadithit dhe ruajtjen e fjales dhe porasimet e Muhammedi sallallahu alai sallam ishte njohër për udhëtimet e ti dhe ishte njohër gjithashtu për praktikën e hëllësishme të tër asaj që e kishtë dëgjuar dhe e kështëmsuar nga Muhammedi sallallahu aleyhu sallam. Andaj, si shëqruas në rukëtimin e ti, e kishtë dhe gjithashtu një njëri që qua Jahja ibn Ma'in. Dhe këta dy, ku do qëtë dëgjanin se dikosh, Këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk kurserin këdretim asgjë. Për shkuhë qoftë edhe larg më marr një hadith nga ai person që kishte të transmetuar nga shokët e pejgamberit alajhum hadithin e Muhamedit alayhi sallatu wasalam. Dhe jo vetëm që ishte i interesuar që të merrte hadithin, por gjithashtu edhe këtë bënte me shumë zell edhe për pikni. Jo të gjithë qysh me më araba Imam Ahmed Rahimullah jetante në Bagdad Në së tërë ishte qenë rështetit islam Dhe ishte gjithashtu një metropoli madhë Jasoj kuha Por jo të gjithë njerët jetonjë në Bagdad Dhe një dit dëgjëj Se një djetarë i quajtur Abdur Razak e Sanani Kështë e disë hadithë nga përgamberi s.a.s. që duhet kjo me shkumi marë për tijamë se për para njerëzit nuk kanë pasë të më dhonë këtë mundësit të lezimit hadithëve në përlibra por i kanë bledh hadithët që janë tërzmetu generatë për generatë pas ta i kanë mëndrosë në përlibet e tyle andë e ka dëgjusë që kjoj djetar i ka dësë hadithët të tërzmetuara që duhet me i përcjel dhe me i marë imam ahmejdi për tij dhe vendosi që zbashku me shukur në ti Jahe Ibn Maim, do të të shkandë të ti mëte këto adhita. Tham, Imam Ahmedi, ku ishte? Në Bagdad. E kjoj, Abdur Rezaku, ku ishte? Kjoj ishte në Sën A, Njemen. Kjoj ishte atje, lërëksit, bëja gjemadhe. Dhe pasi që rruga u bëndë nga mekeja, vendosin që të shkojnë të krujnë haqen, pas të përfunden haqen, të vazhdojnë më tute për një men për të imar hadithet. Dhe si kur që din atë kuë, tëra u bënd dhe në deve apo në këmbë. Kur shkuan me bu haqen, duke i kryjë ritual të haqet, në një prej, pjesëve të haqet, në tavaf, ose në mina, ose në dikon, e takuan këtë një rica, pa të në vendosë me shku një men me imar hadithet për tjeve. Në t dhe u gëzua shoku të ti që e gjëtën këtë njeri në qabë, dhe edhe po e krymë haqën, edhe po i marëm hadithet, pa pasëve me e bo dhe një ullë, gjatë diri një men. Por këtë njeri, në transmitimin e hadithetve, të nërodhëzër, nuk ishte i përpikt në kurbi për, për e fjalla për cilje përmesh hadithetve. Kështe nevoj me i ledzu hadithet që i kishte, më ledhë në fletora, mështë. E atë liber se kështë e me veti. Dhe e gjithënë e mundësia me bondë një gabim të transmitim. E gjithënë e mundësia. E përse kështë djetar i madhë, por aja që ulemat i kanon dapt për pikrija një transmitim, do të dikush e ka pas të kësuar shumë përmënsh. Por dikush se ka pas përmënsh shumë të kësuar e ka pas me liber. U gëzukë bashkë ullëtari ma Mahmed e Rahimullah, Kër e takuhon këtë njeri Të tashë edhe pojë pojmë haqën Alhamdulillah Edhe kër shkona në Medina A ti s'kemi obligime të haqën Edhe rrimë Medina edhe i marëm hadithet për slire për këtë njerëm Imam Ahmed Rahimullah thë jo Jemi nisë me i marë një men Edhe këna me i marë një men Nëse një shkrojnë me nëgabu këtë njeri kë liber, Për asaj që ka ka libar për neve është e kushtushme Sina me përcil nga pejgambiris A sëlem ato që ka, ndo është ase ka thonë Atere Përfunduhon krejt që ka ka Dhe e lemruon këtë njëri që Në prit Se jemi duka ardhëti Ta është parëmënda dhe një runga mekja Dhirin sënë a Sa është lërkësi e madhëja Bëhet fjallë për muaj u thim Nuk bëhet fjallë Apo për dy orë A u thëna ma gata, ma shkurt, ma mirës apo dy or më shumë e më sigurt. Nuk bëj fjalë për 2 or, për 3 or, për një ditë, bëj fjalë për muaj ose vit. Dhe gjithashtu, të kras ko zgjat të sulmit bëj fjalë edhe për rreziqe të shtuara në rrugë. Ngase atë rruga ishte rrezikuar edhe nga kriminal dhe nga çupa të ndryshëm, por edhe nga egërësitë të ndryshme që mund kushtonte me jet. ishte jetë. Kjo është djeta e Muhamedit. Unua për mend ta një rast nga jeta e tij e vazhdueshme. Por vazhdimisht kështut a i vrapante në mbledin e hadithet përgambërën së sëllën. Sa so që një dit, do të të e përfundoj marën e haditheve nga një djetar dhe me vrapë dolin nga ndaj ati përshku të tjetër djetar me marë hadithet. Sa so që nuk ishte ku me i vesh në alët. Atëherë, një njëri ndali në rrugë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Kime ngajtë kësut për legjeratën e legjeratë për kër, dhe kër kime mësutë kësutë. Ka thonë imam Mahaidu Rahimullullah, ka ma thonë, Bilmahbara ilal maqbara. Ka thonë, me lapsë tëjnë vërë. Tëjnë vërë, se komë dërmën me elonë këtë puna. Këj nje që ka këtë jetë kësutë në rëzërë, në ruaj tëjë, dhe në kujdesë, të hadithëve të përgëmëri s.a.s. a thua avallë qësh i ka dheka këti njeri mërë lavëtën. Pa dyshim se qësh ka jetu në kujdes të hadithit të përgëmëri s.a.s. në ruajtje të fjalëve dhe të mësimve të Muhammed s.a.s. që ashtu i ka dheka. Ka porosi dhe fjalë të mdoja që i ka thonë në prak të dhekës e ti. Por ndua të vëqaj dy për tyre njëra ka të bëj me një rast kur indihmonin djemë të ti Salihu edhe Abdullahu ka po zhudjel Salih edhe Abdullahu që kanë që nëru afer ti indihmonin do më thonë në smundjen e ti të vdekes që të merë abdes njëri smut, i lig, ka nëhoj dikush më i një mu aq ishte i smurë Sa që nuk kishtë e mundësi asë Të flestë të më Dhe nëmen caktuar Kur bitëti po indihmojnë Më morë abdes Imam Mahaid Raimullah Bëndë të të që me, me kuk Që njëri pëj bive ti Së kuptonë e qëfar përthat Nga se Salihu Kishtë e dhije Për Abdullahu ishte Ajë që kishtë e marë më shumë dhije nga babajti Atër i tha Salihu Abdullahu të Nga se kështë parasys, e parasysë, të më të shumë, kështë e kështë e dinë që ka përdo në baba, tha, që ka përja përsharët, tha, përthat, gjisët mja qëllë, mes me harru me ilanë nërmes gjisët e bapëtën. Nga se suneti përgjëmërë, kështë e lanë dhurët edhe, gjisët me ilanë, tha, e kër i ndihmohën milanë dhe gjisët, u qëtsu edhe u borra hatë, tha, pasit përfundeja vdesin, i dulë shpirët Shkone këtë kujdes Në praktikim të sunetit bëgamerë Dheri në moment në fundet dhe të si Edhe për gjitha të sëna të më hon Nështë e dikuj mund i duke në detale Të paranësishme që e këtë shpirtin një herë Apo Dhe përosia e dy qela Pasaj e komentare dhe këtë parë Ashtë Se njerësit Hynën vazhdimisht me Lavdru imam ahmedin rahimullah Mështë e kështë të bu një jetë të gjatë Dhe me dëvërtet me shumë të arritura Hynin me e lafdru Kijt me që kam i dole Allahot për para E kijt me që kam i thonë Allahot madh E kelon kët, e kebo kët Njerës në të mdha e lafdronin Jo, nështë ta vetëm Njerës të thjesht, po dhe njerës me Autoritetë, me dije, me ndike me kësë më ram Dhe Imam Ahmed Rahimullah Nuk është e mundësi gjithë kujtë me thonë Mëni brebura se së jamu kështë të ne Të kuptim se edhe, edhe ishtë i lod por thot Dioliti saliu tha vetëm bën të më shën nga goja që sa më, më mira, pak fjalë për mua më mirë apo tha sa më pak lavdota tilla m'leni shkëte Allahu azhgal ajle të më lavdojnë çu jse kemi sekretet e tjera apo këta njerëz që ndahet që kanë bën punë për Zotin që lexhallu lavdote shumë të njerëzve i bezdisin nuk janë sikur të do njerëz apo nuk kanë të arritur ashtu nuk bojnë shumë punë e kënaqen kur dikush i lëvdon shumë apo jetojnë pi lavdoteve të njerëzve Lafdojmë përfitimin për njerëzëve Por aje që punëm për Allah Aje që punëm për zonë gjellë gjënali hu Aje ka dirën të zotit Ashtimu që me livduhe, me livduhe Për ta të është këpër bëtër shqecim Le më rëhatë se unë i kam mëtë dikun tjetër Unë e kam dikun gëllin dikun, dikun tjetër Andaj, kështut imam hame dhe rajmullat bëndë dhe në Fund tjetë së ti Sikur që që ka të në lezër Porosia ti më tep më shumë lamë mësim të heçtur, se që lamë mësim të folër, në fund tjetës e ti. Pra ne dobi që du me nëzit për isa, ju në 2 ose 3 shkurët i meshtë. E para është, se mësimi që besimtarje bënë, që e lenë, veçanëresht familës e ti, të aformët e ti, fëmive të ti, më shumë mendikim është mësim i heçtur, se së mësim i me të folër. E pa? Ma shumë mësojnë për teje njezit Në mënyrë të heshtur Se që mësojnë në mënyrë të folur Pra ndaj Imam Fajtë Rahimullah Mëtë vërtet Nuk ka në ujme të regu Se si ka qenjetë ati Në njëri që në kësi rëthana Edhe në këtë situatë të vërshlir Subhanallah Ja prëmëcit madhe Nuk botë rahat Diri sa ilanë dhe, il il il il il il il dhe gjishat mirë të Që ka të mërmajnë nja Në mundë Kjoj aspekt praktik një kësa jetë Qëka tjep me kuptu që ka pasu një jetën në raport me mësimit e Mohamedi s.a.s. A të shumë se ka qenë, ka qenë shumë, shumë, dhe mëhonë Më i kujdesim kur ka qenë i shëndosht, sa që ka qenë i smurë Gjithashtot, pe i kësa i mësojmë të të loezërës edhe një mësim tjetër Njerëzit, kur janë smurë, të lodhurë, zakonisht, nuk i ringati shumë gjëra vetë Për shembull, ë smundja sillet simun e di. Mirpo nuk duhet që smundja të jetë çebap që për shemb milion sunete. Tonjësh kur smuhet, do vallojem log me ziforzin për falë apo edhe si fal sunetet apo. Suneti normal nuk ka sikurse forzi, ose po flas kuptim të obligimit. Mirpo njerë so i so më smurt jetë dhe sa më afer vdekësit në nukëtim kërë vdeka për po janë dhe citatë e në dhe smunit që njëri dindi dikun që i përgat i ka arfunit e, po? e njërëzë kërë ishtu i arfunit të u dëpsu ka njërë që i falet nështëa 50 jetë kur smuhet në të fund e dhe namazën, s'pomuj mu nuk pëmuj mu fali mu s'pomujet ashtë abdes me maras kërgja në djetarë në kam su se njëri edhe në këtë citatë e sa më te për të që me marë sa më shumë se është funi, si kurse e kanësil një shembul djetarë në këtë rast, me përpara ka qenë gara me kuaj, kanë qenë e po, kanë thënë, kur është dikush duke garuar me kalli në gara, kur është ajo që më shumë ti i e për kallit, në fund, nëse së metë dhe pak, andaj njëni kur e di që dhe pak nështë i ka metë, nga jetë e ti ose nga fundi ti, nuk duhet të është në këtë citatë t i molisur, i lodhur, i braktisur nga obligimet. Po sa so më tepër kujdes, për detala, të kujdes, më drejt për detalla këtu. Pa dënia se për shembull, dhe s'os të smut, mos të ngosni, mos mos të bëni të spihetë çfarë, që ta le të bëj më shumë. Që sa më tepër le të bën. Sa më shumë të duket le të, të, të bën. Jo më ngarku për të, mundësisht jeni më lodh, po ai vet duhet të më kon i interesum që në këto momente sa so më tepër apo të jetë i përkushuar në lajën lewala nga se nuk din më qëka e fitan apo ti në fund vëllohi ndrashta një Subhanallah më te për e thën në fund të jetës tënde mund manuwar, të jetë vendimtare njësë ku të jetë për Allah të manduar një fja la ilahi lëlla më te për e thënë mund të jetë vendimtare njësë ku të jetë për Allah të manduar nuk din të për këtë asyje vëllohi kër i këshu njështë të mdaj musliman djetarët isa, se, so Sa ma shumë vjetë kanë bo Apo Në të kuptim Sa ma tepër janë afruar dhekës A që më tepër jeshtë shtu energjia Edhe elani për punë dhe pribadet Sa ma tepër Përndaj, sa ma të vjetër kanë qenë A që më aktiv në atërëm kanë qenë Dhe Allah Gjellë dhe Huala Më shëta e s'ka mujtë me jetë shumë Po, nëse s'ka mujtë me në në komë shumë Kura në kanë edhu shumë Nëse s'ka mujtë kura me edhu shumë Të spi Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Ata i gjenë që sa më ati për vjetë kanë bohë aqma Dhe kjo është tradita e besimtarit Nuk shkën duku së mrabës, janë i së fuqishëm, ta një shkën të të e në shu, balë Apo ta është pak, jo jo, besimtore ka të kundur tënë Sa më shumë i afrohet, se në gjithë dhëtë që e këllojmë, jemi më afrë dalës për e këso e dunjaja Ese njëri ka një hyri në këtë dunjojë dhe ka një dalje, apo? Qështu, qështu të dunjojë? Je ke hy dhe tashë je duke daljë. Gjdo di që ka lënë, a i më afer hyris apo daljes? I më afer daljes. Andaj sa më afer daljes, a që ma aktiv, nga se kjo dit nuk thejet, mo. Apo? Kjo, kjo se va pëqitë të e marë sot, tashë, duke ndëgju këtë legjat në këtë ku, a mund është me enzon, mo, kjo është kaj. Kush e ka marr, e ka marr. Kujt i ka hub, i ka hub, le të të kthyr me kompenzuar diku ndrysh, ama për këtë, për këtë, në ai për këtë mëzhdris, burfon. Për këtë sa paçi e falëm, shkoj. Kush e fal, elhamdulillah, e mor se vapun e xhamatis. Kurse ka fal, Allahu ja kompenzov diku tjetër, ose e fal, për dyshë kjo ka shkuar po. Prandaj nuk kompenzoon detet. Koha është duke shkuar. Prandaj besimtari munduon që detet të vijmë Në ditë e dalës për kësaj vote, sa më te për të më pësaj votën. Dhe kjo do më kon jeta e tij. Andaj një herë ka shokuu Imam Ahmedin 20 vjet. 20 vjet thot se kumplet më të, edhe kur ka qenë nën vet, edhe kur ka qenë në udhëtim, edhe kur ka qenë në parnajë, do ju ka më njo më të më të shumë shpesh. 20 vjet thot kumplet më të. Thot dit për ditë kum pa, duke ashtu të çka që s'ka botë. Dit po ritma aktiv kur pa ullot. Ço ta ka thon tin e ka bëj kur kimon ole burte, ka un kur bit var. Ço tares mos moy, ço ta rë nolad. Andaj, ndohet besimtar me kon, por sa periodik. Unë çe pra zjat gojders ball. Për çdo kujrë ka pun. Për xhenat kërkujt rend mesal çaft. Heç mos i alshora n inkukut për xhenat. Garo për xhenat, xheneti është gar. Gëra që sa më te për me fitu. Nështuji, nështuji, une me gjemat që 30 djetë falë me gjematëne. Ta është ka pak me lëshu, jo, bashkë që të remunohë sa më te për me konë aktiv më falë me gjematën. Muhammedi sallësallëm, nërëzër, ju edini në fond tjetësi sa ka pas lodhje dhe vështërësie dhe i ka pas ato agonit e vdike, sikur se mua kam përmen, a edini që për dy krat e kam pru Më ullë në gjemi amaz, më falë ja, në matë më gjematë Më të jarë në sujë Allah Që në që ize djetë u falë në gjematë Kësa punë e ki botë është të repak Sa të shku ka fundi Aqma shumë ka se Merë sa të mundë shumë ka se Shkoj Allah dita e këtë djesh me Kërejt dunjen me e dhonë Mi thunë Allah këthema Se iën me dësevapet dje pa i morë Aja së këtë jetë më apëtë Aja e ka shku Edhe mundohë që gjithë mund tjesht Më aktiv e më aktiv Më ambiciaz e më ambiciaz Tjesht më në adhurim e më në adhurim Më në mësime e më në mësime Nuk djetë kur del Po së paku kur delsh Me dalë njeri me dëvërtit Me sa më atë e për punë mira Të marrë nga i të e kësoj botat Dhe gjithashtu e që du Me përmanë për fund Të ndërëz është Se Besimtari Je të në gjithë mund me një brengë dhe aja brengë e përsilë gjithmonë qoftë është nashë, qoftë ismurë qoftë në rini, qoftë në pleçti, qoftë në fund të jetës së ti dhe nuk i a zbutë këtë brengë asë kushë dhe nuk i a zbutë këtë brengë asë kushë si kushë që i kemë përmendë, aja është brengë e punëve të ti brengë e jetë së ti brengë e mëkatëve të ti pëndimit të ti, falis nga Allah të të gjennë, nuk jazbut këtë me vjetra, apo me qindra, apo me mira lavdatat njerëzve se jazbut në të të të të. Më në këtë bëta muqum e të livdu, mësë këtë i galë, mësë hëfë në gjenet të këshko me hi, këtë njerëz të bëjmë përshtypje që në një mësë zi që patut në. Ane mësë bëjmë të bëjmë përshtypje lavdatat të të njer asocietetika që, që, që vajdëmesh me shtu. Asnjëherë jo të skuq mirë, po sikur të thotë populli i marrin qafë njerëz. Ai volmir këtë punu, tu angazhohu, tu kontribu, tu dhon, njeriu i thon "mashallati, mashallati, ti çka ke bëu, çka po bën". Fillon kjo të sidet në kokën e tij edhe diku atë po, në mëune, çka she ka pa kraj ndikuji kam do punëra ka pa, fillon me dësuar. Mosin me njerëz atë. Njërë që të lavdojë të allahu është përblevë t'juve Po, unë i di do punë mire që ju se dini Unë i kom do halët mija që ju se dini Andaj unë e popunaj me halët e mija, me bregat e mija I jo me lavdojt e juve Nga se Diri sa nuk tëtë allahu Ti djathës Diri sa nuk e një që të qalë Pizotë i gjellë gjelalu Rahatë së unë është më allahu E kur e nishtë Si kërsa i sahabia Sahabba, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kaqë një grup të ashabëve më luftonin fes. Pse më luftonin fes? Çka kanë buar ata? Ja u kaqë pejgamberi para mendonë kanë kërkuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më o drgu disa njerë që uamsuin Kur'anin. Ja ka drgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hafizët më të mirë të sahabëve. Para vëno i ka zgjedhë njerë që kurojnë më të mirë dhe u ka thutë Me mësu fedë, ata e kanë trafu pejgamberin së Asalem, ja kanë mytë njerës, në pa besë. Në falë, pejgamberin së me ka dërgu një ekspeditë të sahabëve që me i eduku këta njerës, përshka të dëme që kanë bërë. Edhe e ka udhegjë këtë ekspeditë një pejashabët pejgamberin së Asalem, i cili në fillëm të betejes është goditë. Edhe kërë ka po, në majhështë vetën që është goditë, edhe ka po që U godit me një mision me dërvës shumë të çën, duke i mbrojt Hafuzllah të Kuranit, duke bërë fjalën Allahut, duke qenë vend msimin e pejgamberit saq, kur do dënje të që janë, të rebelum dhe kriminala që e kanë bërë këtë krim të shumtu. Çfarë bën ta? Në këtë moment kur apo vetëm se, me vërtet në betejë dhe ju tu ik, po tu jesh përpara e ju duke kundërshtuar msimin e pejgamberit saq, po duke zbatuqëm sempsë. I har funi Marrte pjesë nga plaga, si më thonë u godi këtu, tash e rrjedh gjak, marte marte gjak nga plaga dhe thon te vetes, "Kjo ka ftyra fus tu rabb el ka'ba." A kish tash mundesh po, më thonë se kështu ve. Apostelët vërtet kjo është një një siharej, kjo është një pergazim se po vdes Newton ders me fizikë, duke mbrojtur njërin e vendit, duke mbrojtur njëri fjalën e Allahut, duke mbrojtur njëri pragun e pragu shtëpisë vet, kjo është dhe kjo fizikë që i gëzot njërin qëfë se i ndod njëtë në kësëtajvote pandaj njërin nuk ka që ka më gëzu shumë dhe nësa nuk ishe shenjat e drejt për drejta të përgzimin nga në Allah Gjellewale, se po fitoha për dhe tërë nuk i arsujem unal kur fër arsujem unal asë në namaz asë në agjërim asë në sëdaka asë në marrë të mësimit asë në punë të mira, asë në asëgjë, në qëka do që i kebo mirë, gjithë mundohë tjesht në shtim e sipër. Gjithë mundohë tjesht në shtim e sipër. Dhe bërë një vetës të në përjtje sëdë. Në qëfar aspekti unë e sëdë, do tje maj mirë se dje. Për shemë, dje o lamë ka bova kia, një tre namazë një ku në falë të safë tretë. Një falë me gjemotë, ma mirë më që në bënë, se në gjemotë e kon po ju force of street a sot du mi fol çka tet na morrë diçë që con force of street sot du mi fol ku saftuar ai e më mirë po më mirë jaftë dia për shemb kum thon bëj aq shpeshare apo për shemb kum thon subhanallahu bihamdi që kurse kimon kë fjalë mëta është i kuponi 200 euro dia tën sot du me kon në këtë drejtë tim kët thënë një për një 50 herë mire, më mirë fëm më thon një 50 herë më shumë dia në 50 cent di kemu sa dakor. Çaj, ani, alhamdulillah. Sot po duhemë don 60 cent. Por 10 cent më kon më e mirë, më hajë rafa. Veç muslimanë kon rrapa. Veç ne jamë shku për para. Për një cent, për një subhanallahu bihamdi, për një hap pa përpara në xhami, ani. Me çësore, nia banom pa përpara. Për një muslim më shoh, alhamdulillah. Dihet çto se kum ditë. Sot mësova. Po mundomë kon gjithmonë për para, ka se këtyë muslimë që diëtor ndaj kanë lavdë. Andaj aje që kështuja ta Wallahi s'ka që vden, që që që vjen Dekja në ryshe Pos duke bo mirë S'ka që që që që vjen dekja në ryshe Pos duke Nëzituar dhe shpejtuar që ta zbatan Porasim dhe mësimin e Muhammedit Sallallahu al-salam E a ka ma mirë të nërojzër se njëri Wallahi Në momentet e galeve dhe derteve dhe brengave Dhe ngarkeseve të smunis e vdekes Apo Njëri në të zavalë që të të popullu Në të telashe me pasgallë e se a i ka fërku mirë të ose në ka mësu përgëmëtë me fërku mirë gjishtë në të ose e falë a mirë që ta e bunë a sunetin mirë e sa i drejka i ka 4-7 sunet 4 farës 2 sunet a i ka 10 kret normal veç farësën me falë obligimi largot së sunetit mirë po mirë po hjeshia pasimi përgëmëra e i bëtë jasë i ka falë sunetet pëndaj pëndaj jo çesikalon dietarët sulet kur kanë qenë shtrash, çka zbien konvrota absolut kur por kanë qenë të ndrëndërin këtë mos me ndiejë pejgamberi sa edhe kur kanë qenë të smurë apo ande allahu jendehu ala ia munsun rubti, çe çyet vdekja e ati, çu ka qenë jeta e ati ande allahu na munson çet jetojmë me vërtet të pajisur me udhëzimet dhe të stolisur të zbukuruar me udhëzimet dhe mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e që nuk dhjetë kërë i vjenë fundit, nuk dhjetë praskjan, por që me të vërrejtë kur dhe qëtë vje, dhe në qëfar dhe rëthane qëtë vje, të imi të sigur të se biografia jetës tonë dhe e kaluarajon, dhe do tjetë një garansë për neve se nuk në përshënë Zotë i Gjellë Gjellë Luhuda, nuk në dorëzënë në vetë tonë në këtu momente, kur më shumë të kemi nëjë për krahinë dhe për forsimin nga anë e ti nda i lutën Allah në Gjellera që Zotën Gjellera tu a përfundon këtjetë me punës mira. Tu a përfundon me kënatsin e Allahot Azu Gjell, me përmendit e ti, me bëmirësi, nga se, si kur që si e përmenda me jertë, pa e përfundoj, si kur kemi jetuar, kështu dhe të vijë dhë edhe fundi, dhe si kur vijë e fundi, kështu edhe bëhet rinjallia dhe dalja për Allahot të manuar. Andë Allah në mundësot tjetojnë faqebarë, Dhe Allahu gjëlle ola në ruhe që mështë kori të me të bua mihor. E në mundësof që dhe dalim nga kjo bëtë faqe barë, dhe Allahu të takojmë faqe barë, e të ndëgjojmat si hareq atë mjëzët madhe, kër Allahu i thëtë robët vetë, të akon fali. Kretë që ke bëtë falë me kje dhe ketë që ke bëtë mira, ketë prënu me kje, ketë kabullë t'i këmo. Nuk ka për ty diqka të të pasë djathas. E djathas djetë ka është rr اللهم اغفر و مجنناته نار و غزا جهنميت ما كاش بردو فن زوتي و صلي الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا